digão perdeu a pena Não há mal que lhe não venha Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar perda a pena do voar Ganha a pena do tormento Não tem no ar nem no vento Asas com que se sustenha Não há mal que lhe não venha Quis voar o uma alta torre mas achou-se desazado e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha.